Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, o ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Allah në falandrojmë, këtë indhim të fëalë kërkojmë. Në përvajdojmë edhe sënë të mëlejnë, Allah jalla jalaluhu me të ciklinë fëlluarës, shumë maherët në lidhëm me të smun të zamrës, dhe në qadrët të këtë të ciklinë këmë të të këtë të këtë mëndimë të këtë dhe atje kemi nda me ndimi i keqë për Allahun dhe me ndimi i keqë për njerëzit dhe kemi përmbyrë dhe të jetim në kësa i teme me disa udhëzime për ësherim nga kjo smundje dhe udhëzime si me e te i kalu këtë problem sonë të Merin e la Gjallera do të vazhdojmë me një smundje të radhës e cila i nxanë shumë smundje së kaluar ma një mund të thuët se është rezultat i asaj smundje dhe smundje me ndimi të keqë e ka këtu këtë smundje. Mirë po, e, dhe të këtë gjera do shtetë përbashta me smundjën e kaluar, po edhe gjera të ndara dhe dveçanta. Eja që më ka shty me vazhdu të utje me këtë smundje është, pa dëshim, përhapja ma dhe dhe situata reale e njerëzve, po gjithashtë edhe E dyta që më ka bërë me vazhdu me smundin që sëndit transportar, është për të dëshmuar praktikësht se si ignorimi apo neglijenca apo mos kujdesin dhe një smundje, silë smundin e radhësat. Ma dje përketson gjendje. Përndaj, si kërse kemi fuor, kështë përsharë në të fyrdem të ligjeratave, që sa duhet seriosisht me i marë njeri këto odzime dhe këto mëzime. Dhe gjithashtot, dhe të thot, se kjo smundi që të të të të të të të, është gjithashtot, kërëm përëmë më detalisht të këshkacit, që të qësitin kësë mundja, mirë po është të një shambullë konkret, i humbje së ekulibër dhe balansin jetë një njeri, të në si njeri, të në njeri, ka mundsi nga vepra e mirë me kalut tek vepra e keqe. Pa vrejt fjalën. Si pasojë prishës se ekuilibra të duhur. Gjasë kjo smundje realisht thash këmvoj për detajisht mirë, po është kryesisht e shkaktuar nga një prej ibadeteve më të rëndësishme të zamanës. A ne për shfarsmundje bëhet fjalë Kësa i smunin e gjunë e fejës i thua se edhe Kuranin kështu e ka përmanë El Kunut e që në gjunë Shqipa mund përthesi shgënjim dhe dëshprim nga mshira Allah Gjallat Gjellalluot do njëri me u dëshpru nga rahmeti Allah Të Barak Otan Allah Gjellallat ka full për këtë smunin Kuran o dhe pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam dhe normalisht ka dalime mësë kësoj smunje dhe mendimit të keqë. Përse mendimi të keqë, kemi thënë që ka është dhe si manifestot, por kjo është fazë me avancuar e mendimit të keqë. Kunjeri u të është moralisht të filan edhe derën e vetë me qëmbetet e hapër me emshelë. Kjo është me dhe vetëtë prej smunje më të rëzikshme dhe më të këshija pëtë. Ablajbër Mesudi, rrëdjallahu ta'ala anhu, ka thënë, smunë të zamrës janë tri dhe ka nëmru nga më kryesoret dëshprimin nga rahmeti Allah të barë këtë ala për ëndë i gjithë smunë një është e rezikshme, është e keqen mi po kjo me të vërtet është me pasoja tejet shkatruse edhe si kurze këna me përmanë insha Allah uh, si me kuptu këtë dëshprimë ondeshprimi nuk po flas kuptim domethën psikologjik i, i që njëri nga dëshpërimi ka lënë depresion. Kjo është çështjetra thon. Por po flas për një kuptim më më mshira, Allah, të veçantë. Dëshpërimi nga mëshira e Allahut e barekota alem. Dhe si me kuptu kët çfar çfarë domethën e ka kës smundja? Djetorata të, të ndrullos kanë definuar me forma të ndryshme Mirë po, unë kam përzirë që definicioni kësoj smunje me përmenë veç me dy fjallë, përton. Aja është që njëri ju, dhe të të të dëshpruhet nga e mira. Unë, a, që është, a që është i dëshpruar, sa so që nuk shë mirë mua, përton. A i shë keqë, a i komentën keqë, a i përjetën keqë. Rali është një është një, do thotë, ë ë ë rënje e moralit dhe e vullnetit për të vazhduar motutja. Edhe pse kjo thash është definicioni i shkurtot, disa dietore kanë e kanë e kanë definuë në forma të ndryshme, por kryesisht është definuë do thotë me manifestime, me shembuj, oksimrat, por që emëruesi përbashkët i gjitha këtyre definimeve është do thotë një gjandja e rënd që e kaplën një riun dhe ja pa mundësën me e po të mirën. Ja pa mundësën me e po të mirën. Ka mundësër është mes një dhjetë mirave mirë po gjandja dëshprimit si pasuj e njët keqet e shkaktuar apo sprovet saktuar apo dështimit saktuar apo shgënimit saktuar ja e rësën tër ato të mirët që i ka për dhe veti. E ma keqen këtë të timë është ja e rësën dhe të tëtë të Ja errsan zamrës pamin e rahmet Allah te bare kujtara do kjo zamr nuk ka sheh rahmet e moha kjo zamu nuk ka sheh bujarin Allah xhallehu ala kjo zamu nuk ka sheh mirsin Allah xhallehu ala kjo zamr eshet as vetem do thot na ato ce sht kunderton dënimin Allah xhallehu ala po kuptim negativ dhe mungesin e negativet Allah e kështu merrata në qëfar forma fa, manifestohet kjo smundje, në qëfar forma, pa dushim se forma kryesore që edhe Allah Gjalloha ka përmen në ajtë Koranit, po edhe për tjera të ka folë në Koran, ashtë që njeri ju të dëshprohet nga mshira e Allahut për falje. Dhe pikishtë Allah Gjalloha kështë shprejë, kunut e ka përmen në surën zumën. Kullia ibadiyye alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Shiko kto është argument se kjo është smundje dhe Allah ngën ben nga gasmundje. La taqnatu min rahmatillah. O ju robët e mi që e keni tepruar në mëkatim, mos u dëshpëroni nga rahmeti i Allahut. Mos u dëshpëroni nga nga rahmeti i Allahut te barekat. Dhe kjo gjithashtu do të thotë kjo formë e manifestimit të kësoj smundja mund të jetë në raport me vetë vetën për mund të jetë edhe në raport me të tjërët kur njeri këtë dëshprim e shpërndan të këtë tjërët dhe ndikon të këtë tjërët si kurse kemi në hadithin e pejgamberit sërëllat sërmi cili flatë për një rast në të kaluaran si kur këndë njërë aj personi që i ka vra në në në në njerëz edhe ka shku të këni njeri i Edhe vështrim aduruës por i padishur më pyet për rrugëdaljen nga ky problem, nga se don më upendu. E ai çka i ka thonë, s'ka për ty të u bë. Kjo është një formë këtij dëshpërimi aty. Kur dikujt i mbyllen dera që Allahu e ka lënë të hapur. Doan Allahu e ka lënë të hapur e njeriu e mbyll, ose vetes ose ja mbyll dikujt tjetër. Kjo është një formë si manifestohet do të thotë kjo kjo smingje. Edhe pse kjo pastaj ka shpjegime të tjera që do të na duhet me të përmend në pikat e, e, e vijuese, mirë po, e, në këtë gat kët rast, domethënë për të kuptuar si manifestohet kjo smundje, si duket kjo smundje, pas kuptimit të kësaj smundje, përmenda që ndoshta forma e parë e manifestimit të kësaj smundje është që njeriu realisht të dështrohet ose ta bën dikë të dështruar nga rahmeti i Allahut te barekuhuta. Me janë në, në fushën e, e faljes dhe pshirës e mëkatëve dhe gabimeve. Gjithashtu të prej, të mëhon, formave ku manifestohet kjo smundje, në jetën ton është edhe dëshprimi nga pshirë e Allahut për silin e rrugdaljeve nga vështërsit dhe situatet e pshirë atë. Njëri mund marë situatet caktuar dhe pshirë, në një qërësokak caktuar, si pasuj e sproves, si pasuj e fakturet caktuar, dhe nuk ka rrugë dalje atë. Po është situatë në mbyllur, edhe madje, edhe madje kur bëhet çel për Allah xhallah i dëshpëruar dhe i zgjënjur për mundsinë hapjes së kësaj, domthonë, ë rrugë apo nxjerr nga situata me rahmetin e Allah xhallah. Domtonë, për momentin yeri kulminu situat kur rahmetin e Allahut është e të pamjaftueshëm për më ndihmu me të nga situata atë ndërsa ne edhim se në qëfar situate ka qenë Jakubi a.s. Kër i ka huppë, Jusufi a.s. E pasta i ka huppë edhe djali i dytë dhe kër i ka huppë edhe djali i dytë edhe kër kanonë me Jakub tu lamin edhe dini se dhe mënë Jakubi a.s. ka qenë gjendje të fësire në në kuptim e, të mëkatimit por të reagimit normal pridnor kërshin një sproj që i ka ndonë në familje me gjithat me gjithat pasi që e ka marë, pak vetën që farë ka thonë ''Ya bënija, idhëbë, fëtëhësësu min Yusufë vë ëkhihë wë la tëjësë minë rëwëhi Allah, innëhu la jëjësë minë rëwëhi Allah, illë në qëmë u lëkafirunë'' Yusuf 37 Allahu Jalla u ala përmanë fjuatë i Jakubi të alëzëmësit ka thonë ''O bëjtëmi, ngritënëi, ështëkani, e kërkani Yusufën edhe vëlawën e ti dhe mosë u të dëshprani nga rahmeti A ka pasu Jakubi alaihissal ndonjë shanse kumun mëcen, ju absolutisht. Në aspektin e sëbeve, në aspektin e njohuriv dhe informator zero ka qenë. Ku do ska pas? Kuptim me ditë. Mirë, po ajo që kanë bajt aktiv që të vazhdon ka qenë veç rahmeti i Allahut te barekuhutallahu. Ne ka thonë diamë, është situatë vërtet po, është sprov, mirë, po mos lejoni më ranë dëshpërim. E di kë? Do kjo është një form ku njëherë doon një si pasoi ja. Një, një, një shgënimi caktuar, një spruve caktuar, një problemi caktuar, fatkecije caktuar dëshpruve në s'ka i shprejt, sa që nuk shojnë moshë këndizat të shprejt, sa to edhe kjo është një forma manifestimit të këso i së mundi, andaj tha Walla të i esu min rauhilla jens yes, është kunut që <coughs> të kuptim e ka të prafër për endaj, mos u të dëshprani nga Mshira e Allahu të barë këtë ala. Gjështë prej formave të <coughs> manifestimit të kësoj së mundjët në në nëzërë është edhe dëshprimi në përgjigjin e lutjeve. Njeri kër lutët Allahu të barë këtë ala dhe nuk vjen përgjigje dhe ajtashme dëshprohet dhe dë më thonë nga ju nga përgjigja po dëshprohet nga ibadet i lutët se lutë Allahu më kur rrë pëtë ala. Përshëndetje, komo cilu tallon që do xhalu, thot Allahs po përdijet, do të më gëskë ka hajër, ose as po lut namo. Kjo është diçka më e kufizuar. Mirë, po, këtu është përshëndetje, realisht e praktikë ti bëre këtë, çka më lutmo. Lutë për tësë, lutë për tësë, s'po lut ta heq më atë. Do të -po po, dëshpërem në fushën e komunikimit me Allahun xhalewala përmes përmes lutjes atë. Andaj këtu e kemi përshëndetje të kundërtën asaj që ka bër pejgamberi Allahu te vana kotala. Zekrija a.s. me dini që nuk ka pas fëmijë, dini në mos, mos në shtyrë. Dhe, domon, ka qenë i finjur i tëri, kër e ka lutë allahën të vare këtare për fëmija tënë. Dhe, domon, kër e ka pas po që allahën të vare këtare, domon, si pojësillë të begati mërjimit, reja së danë, me dini mërjimës, po, unelike da zekrija rabbe. Aty, moment, zekrija a.s. e lutë allahën gjëllevala, dhe sikur se e përmenë Allah në surën Maryam qëfar tha qale rabbi inni wahanel athmu minni wa shta'le rrësë u shejba wa nëm ekun bi duai ka rabbi shëkija ta azot edhe pëse jam i lig wahanel athmu minni esht nga të sumajnë më komës pëmajnë më wahan më kanë dopsu esht nga të komës pëmajnë dur të menzi pojtë le vizja pëtën wa shta'le rrësë u shejba e tërë koka është ndezën nga të thinyurat Unë realisht, me, me gjendjën ti ime, unë apsolutisht së kam që kam ulujt më për fëmija, për, në, në rafshmi, për me gjithat, aja që përmështin me bu duaj nuk është gjendja ime, nuk është mundësje ime, për ashtë, rahmejë të jetë afrën, walem e kun bi duaj i ka rabbi shekija min për po azot, unë e kur nuk dëshpronën nga duaja që ta drejtojë të jetë afrën, kur, ndaj që ka pegambar që fa ka kanë qenë, edhe n dëshprimi nga komunikim më Allah në Gjellewala në prezentimin e e, e kërkesa dhe apo në nevoja që i kojnë. Edhe kjo është një forme e manifestimit të kësoj smundje. Ja. Gjështu, prej forme të manifestimit të kësoj smundje të është dëshprimi në realizimin e premtimit hujënor. Në Allah ka prabërdi qëka, mirë po, për sebebe që do të vazë mërto, kjo e dëshprot dhe realisht Nuk i bën përshtytje më premtimi, Allah na ruajt apo. Për. për një kurrë menjëherë zaktuar ai ti thua se Allahu kështu se lëviz atapo. Përshëmun për nuk nuk janë gjallë shpresën, përshëmun a jeta të shpresës atapo. Nuk janë gjallë. S'po flas vetë falja, ç'm aspekt atapo. Shumë gjëra zaktuar atapo. Nuk nuk e lëviz dhe i caktuar, për të zaktuar, përshëmun inkurajimin me sevap, është i dëshpëruar. Si bën përshtytje më premtimi hynor. Kjo është më e keqja mund të shpetonë rezolvë un kujt pa shapo nga gasmundja, domthonj premtimi i Allah xhënela nuk i von pështypje. Dhe nëse shikojmë gjendën e sotshme musliman, shumë musliman janë të prekur nga ky nga ky aspekt apo. Jo në kuptim të përgnjeshtimit larg asaj, mirë po, në kuptim të asaj që nuk i bën pështypje sa duhet premtimi i Allah xhënela po. Ngase mungesa e bindjes dhe prekja nga smundja dëshpërimit radisht e ka bër që jo interesat me kompromtimi hinor apo ta. Do të thotë më shumë na vjen për premtimi njerëzor se premtimi hinor Allahu na fal. Do më shumë duket se u krye puna kur dikush sot po bëhet se kur Allahu do të kam u bërtë. Nçfarë lloj formatë? Në çfarë forma, problem? Kjo është manifestim i kësaj smundje, i dëshëprimin nga rahmeti i Allahut te barekohullahu. Nëse sot për shembull dikush që është gjendje e muslimanëve për shembull, la të kuptim të përçarë, të ndarë, të çoptur, apo domthon me përmendesh hadithet e pergzuesit që si të pergzem se si bojnë ndoshta shumë për të mendikut, masha shumë i duken si një ngushëllimi që bashkëron depresion, se që realisht ato ka mundësi më ndodha ato. Dhe sa pejgamberi s.a.s.u.m. u ofroi këto premtime u ka këputur sahabeve jo në situata të mirçjenjes. Po në situata në kulmin e vërtësisë afton. Dhe ato kanë qenë mjaftueshme që sahabët me u motivuan më sipërpara. Për të folur me njerëz sot apo. Përshëmull pejgamberi sasun kur u ka, ka pramtuar se uh, thesaret e Kisras, mbretit të Persis, kënë i pas ndurt të juaja, kur u ka thënë kët, kur e ka shliruar Mekën, ju jo, u opta. Por an kamoj kur shliru Mekja, un kur shliru Mekja. Çka kramëz na alo për para. Normalë këtu që udhëheci bën këse lë inkurajimi punks lindje morale tek pasuesit. Kjo është normale. Mirë, për shembull, tek hendeku ku s'kan pas buk me hongravon. Kan lidh gur në bark nga ngaguria e thretuam nga të gjitha anët e të kërcnuar në familjen pasunë. Nga do si të thonë sikur sallahu e përshkuan wa banatil qulubul hanaajr nga ngagatrënditje e madhe, zemrat nga rrahje e madhe të sahabeve trimave. Zemra ka roh jasht vendit saj, derisa so ka arritëk pjesë e, në nënë e në gërmazët, këtu, që a shumë ka të paron, është simbolikë, e, e, e, e trënditje sa pëtonë, të, të, të sahabëve nga gjendje që i ka qenë apunë. Dhe parame ne, për shembol, kër pe i ka vërgjët atë sahabëve, kush shkanë, o e e tini bi akhbari l'kaum, kush shkanë të shnatën, ftaftë, rëzikë, situatë e vështirë, kush kanë dhe misësirë lajmet dhe këthejetë, nuk le vizë është hera e parë sa so, munda me gjetë transmetime se janë haman sahabët me opozicjë kras inkurajimi tinoj rreth sa ka gjetur. Çaj çaj në situatë vështira apo? Për më dane. Çaj çaj në situatë vështira. Madje një i njëri nga tabenët, njëri ka Muhdheves radhiyallahu ta'ala në kahen majlesi i, i tabenbe, e aty sahabia. E një i njëri, por me mungesë njohurive i kaon sahabët i ka Muhdheves radhiyallahu, ju e, jeni kujdes për pejgamberin sallallahu Në të këshim qenë e këshim qërë më qërë më më më më më tërë. Nënë ka pa sitata kur një një hamenë ka pa kjo. Hudhive për. si përgjigje ka sild luftën e hendekut. Që të të shrekontit e këshepa që e këshepoa. Nën qaq ka qenë sitat e ufështirë. Kam betë në kujtesin e sahabëve që sitat e rohen. Nënë realisht që aty është vendosë me i dhunë në fund islamit dhe për këtë ata kanë arritur të mobilizohen e kanë bëu aleanc gjithëpërfshirëse rreth me veprë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe me mbyll këtë kët kapitull për ta, domethënë, ë të keq. në këtë citat. Domethënë, megjithatë këtu, dhe shumë të drejtë çka mund të them, apo këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë, po edhe sahabët, janë kjo citat është keni më harru, keni më dal për kësaj, kuptim të hadithit Mirë po, ju prëmëtej për po, qëllirimin e persis dhe ka përgëzur për rrëmën e paradrive të mëdha në atë ku, do më thonë që e, kanë qenë ju, ju ondra pasë po, imaginatë asë i si kam pasë araptë asë e kose, ata me dure të në kam pasë mësi, mirë po, sabët kanë besu në to. Kush ka reagu negativisht, më në fikatë, në në smutë, të smurët reagua në sanë, ne nuk po kena mundësi lirë shumë të krymë nevujet fiziologike kuna përëmtonë palatë të kisë rastë, e po? që i ka radimi, e qëpartan sahabat e peke mërë sonë, hadha ma wa aden Allahu wa rasullu, wa sadaq Allahu wa rasullu, kështu nga ka përëmto Allah, peke mërë, kur gjithë pasakar me s'pëndodhë, që kështu pëndodhë, Normal është, na ka thonë që çdo keni me kalu dhe prap pastaj kena me kalu në këtë premtim që po na premton pejgamberi sallallahu alajhi. Andaj dëshpërimi në premtimin, në premtimin këneon aftë. Ehm uh, kur kanë ardhur melekët me e përzgju Ibrahimin alayhi salam, për ana ka qenë mosh të tyl, por për is, për uh, Ishakun me e përzgju, do të thonë gryja di ka qenë vjetë. Uh. من كساء فالكو كي سير ميدونه بلاك وهذا بعلي شيخه كبوا الريام ابو اللهم كي بو بلاك بلاك الدين بك اترى ملكت كانوا قالوا بشرناك بالحق ني يمكن ابرغزو متورتتن فلا تكن من القانطين فلا تكن من القانطين الله تكا برمتو سكي مابصلي مسب nga ta që janë të dëshprua nga Rahmeti Allahot Ibrahim është më ka ragu me njëherë, se s'bohet fe për këtë smunja po është qudi ve qudi njëri të dhësh mu mahnit e mu qudi të dhëshpru dhe ka ragu Ibrahim është nuk e thënë kall e wa me njekënët u min rëhmët illahi illa dalun nuk dëshprua nga Rahmeti Allahot pas e dhe vjuarit o nësë qem pe ty nga mëtën në surën El Hegjer 55-56 anaj o n realizimi i premtimit të Norr në forma të ndryshme që Allahu dhe Allahu e ka premtuar se ai që një këtë rung, Allah ka me kët rrugë Allahu komëdhon kët, ai që bën kët Allahu komëdhon kët. Prandaj besimtarit nuk duhet mëluqje rrethonat me, me dëshku nga premtimi, por premtimi duhet të jetë ai që i dëshmon rrethonat atë. E ta. jo edhe kundërta. Jo rrethonat më kontestojnë premtimin, por premtimi më jap mundësi me analizë se si duhet dhe si duhet më lezu rrethonat atë. Prandaj këna nevojnë me drejtë shumë më ushqyjë me përëmtim hinur, të asoj që Allah u ka hon nga se Allah u ka hon vëmën asë dhe ku minë Allahi haditha, e kush fletë më drejtë dhe më vërtetë se Allah u të barëka vëtë halë aftë. Gjithashtu prej formëve të e, dëshprimit është, do mënë, i nxajshëm e të parë, do atëmë më hershmin, mi po kjo është pak edhe më ndryshë, dhe ma i përgjithë shumë dëshprimi i njerit që e ka plan karshi domon ose si pasojë e rrethonës dëshprimin e përmirësimit afta këto mirës komo korra afta apo këto kurs komo ndrej afta kta njerë kurslo zogun afta apo domon ai është pa mundësinë uzim të publiku caktuar apo ai është pa mundësinë në ndrimi të gjendjes afta ai është domon dëshprim i shkartuar nga situata që realisht i e rësën pomen për të ardhmen, dhe a i nuk e shetë të ardhmen një po së të zymë, po së të erët, nga se thash gjykojnë bëjë bazin e situatës momentale, i kapluar nga smundja. Në në të nërëzën njëri kërës i smutë, për shambull, një japti me hongër o melëcinin, i do këtë hidhur, për. nuk është pëllimi të këshqimi, për pëllimi të këshqë, të këgullimi kësh, kësh, i, i do të themi i receptorëve të të shqiuarit për shemb si punati ai ja receptor. A danohet për, për shemb njëri që ka problemi me dëgjuar, ka problemi me shikim, mund të tingull i bukur shumë, pa asnjëna, po mund të pamë shumë e bukur, pa ai nuk e sheh. Siposë çafit, siposë smudes. Prandaj, ngon, shikoni për shemb dietarët ë si kanë planuar për të mirë, nëse si flasen në këtu koran, këtu situata flasin për gëzime të mëdha mërku në njëve të tjilë që eshojmë si ta të në rysha për. Si pasoj e qkafet, si pasoj e smundjes nga dëshprimi, smundjes së dëshprimet në këtë dëshprimet ka përrej, kërën e këtë, këtë fush, doonë që njëri nuk shemë mundësit përmërësimit, nuk shemë mundësit të, të regullimit e kështu mërra dhe fër. Ane këtu e njësa, njësa forma, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në pastaj pas e kuptuam taman çka është kjo smundje, edhe kuptim se si definim, por dashë si manifestim praktik të kësaj smundje. ë Cili është gjykimi i i fes për këtë smundje aftë? Do nëse thënë, do të thonë ë të, të, të gjithë dietarët janë të pajtimit. Sikurse pronë kët kutubiu e kutubi, Themiu, shumë dietarë porman se dietarë janë të një mendimi se dëshpërimi nga rahmeti i Allahut është nga mëkatet më të mëdha i cili mëkat do të tëtë edhe ka mundësi me enzirë njërin për fejë apëtën. Së ku se ke mund të mendimi i keqë. Enzirë njërin për fejë nëse, në mund, është, është gjendje totale. Nësaj se heqë mundësi Allah me jahvala. Kjo është përgneqëtëm e jetën. Ose mund të të nga mëkatën më dhe apëtën. Bërle kur të biju Rahimullatën dhe vëzër, edhe imam neviju, Në shumë dietar që kanë vënë po mëkat të mëdha e kanë kategorizuar dëshpërimin nga mëshira e Allahut me një mëshirkut në Allahun te barekuta. Shirku realisht, edhe ky është rezultati i mendimit të keq e dëshpërimit. Mirë, po si si, si mëkat është më i vogël. Pasti kanë është dëshpërimi. Madje disa pediatarë eminent besues hum kanë thënë dëshpërimi nga rahmeti i Allahut është mëkat më i më më shëmtuar se zinaja japun. Mëkat më me i shëmtuar si pire se pirë alkoolit. Sa shoh më katut mlaçën, jert mendon se do të thonë, pimat më llojeve, kjo është mëkat më i madh sa jaf. Dhe pikë kur shojmë pasojat dhe rrezikun që mëkat mund më bijnë këtë që dietat e kanë e kanë përmendur këtu. Mir, po ka raste kur një lloj dëshpërimit, nuk është ky nga rahmeti i Allahut, po një lloj dëshpërimit është i lejuar aftë. Një dozë e caktuar është mëse e lejuar. Kur është kjo? Epër atë dozën Njeri jo ka drejt një loj, jo, jo gjithë përfshirës. Po një le dëshprimi, dhe dë më tonë me e pas në raport me njerës të fëmë. Mos me e pas shumë shprejës të kë njerës të fëmë. Dhe më tonë me e pas një loj, një loj, një loj mesatare në pritëshmëri që mos me u shgëny pas ta i shgënyim që e i kushtar me dëshprimi dhe me Rahmetë Allah të Barakëtare. Nëse njerësit kërë e përshamull, kanë pritë që të më dhanë nga n Dëshpërimi i shkaktuar nga ky zhgënjim apo nuk ndalet tek personi, por kalon pastaj edhe tek feja e Allahut, e kanë pastaj tek, tek Allahu i Gjallërora nuk ka të ndalë ata. Nuk ka të ndalë. Por ka njerëz që ë uh, uh, kanë qen, kanë qen përshëmull ë uh, në shoqëti të dikujt prej muslimanëve ose përshëmull në një hodja apo në një dietari dhe zhgënjin nga gjendja atyre përshëmull, është zhgënjim nga ajo. Ky zhgënjim pastaj nuk është ndal tek ky grup. Por ka vëllu me dhëshprejme apo që e kalonë fejnë komplet e ka doll në shëtë natëizm, e ka mua allonë gjellë o komplet si pasë e këti dhëshprejme unë që njëri mos më rëziku me njerëzit si kurse ka thonë Aliyo radiallahu ta'ala anhu apër Ahbib habibëke haunën ma asë anjekune bëgidheke jaunën ma ka thonë Aliyo radiallahu ta'ala anhu duaje një njëri haunën ma, me një masë jo muqkri ma zdijet alëta Nga se kam mundë si nesër e urranë dhe i shgënjë e shatër. Po e bëgjit bëgjit dhe ke haunën me, edhe njën uraje me masë. Nga se kam mundë si nesër bëhët i aforët i dashën i topërën. Edhe njën me masë, që të mundë. Edhe sot përshambull, vërinë ka njerë njerëzit edhe në raporte përshambull të, të, të dunjasë, lidhe në shpresat shumë të përshambull me Arën e ndë një kryetari, arën e dikuj, e, të është kërkarë, pas taj, dëmonë, i bëfasam për të keqë në është ta, apo? edhe kalojnë në situatat të depresionit dhe të dëshprimi. Taj. Andaj me njerëz, dëmonë, realisht një mesatare të prishmëris, edhe një mesatare, dëmonë, të, të një lojt dëshprimi, një në kuptim dëshprimi, si kurse të sekëm, po një lojt, një lojt dëmonë, doze të saktuar e rezervës që n Po, nërëpër me allonë, s'ko asë një dozë, krejt është mëndimi mirë, edhe kjetë është shpresë në allonë gjëllora, po asë një dëmonë dëshprim në allonë të bare këvo t'ala. Po. Edhe normal, një dozë e dëshprimit është elejuar njërin dhejve të vetës, po edhe ndaj dikujt, kur dikush, përshambull, po kur dikush është, dhe më thonë, i kapluar nga shpresa e tëpruar. Nga shpresa e tëpruar, përshambull, po. po Një njeri uh, bën më kate, i për kujdesh shumë, ndaj obligimeve, dhe mënë, sështë i kujdesh në rrungë në Allah, Allah Gjellona, edhe thotë, Allah u ka thonë, la takë në tu mi Rahmetillah, mas u dhërshë përni nga Rahmeti Allah, të po. Këtë për me balansu, du, duhet mjallë një dosë caktuar të dëshprimit, jonë dhe Allah, por të gjanë një zëti. Apo, se në, e këtë teprume, me, me të shpesuar të kotë, pra ndaj e balansan me disa aj dënimit e të të krnimit që ato mundën me me me me shkaktojnë dëshpërimi, por dëshpërim që sjell balancim, jo deballanc, sigurisë këna në, në fillim apo thon. Një nga dietorat ju ka fol disa njerëz që domthon ë me ajetet e dënimit vetë. Dhe domthon Allahu kështu dënim në xhehanam përfundim, domë disa disa, disa nai ka pas vetëm me kështu. E uçuni uni ka thon kush je ti? Me na dëshprua nga rahmeti i Allahut. A i ka thonë, unë, së qëmë, unë, dhe më thonë, rrallisht, kërkush ishem, për më ju dëshpru, asë dhuj më ju dëshpru, nga se Allah u ka thonë, la të aknetu me Rahmetillah, Allah u ka thonë, masë u dëshprujnë nga Rahmetillah, mirë po, po ju shë, dhe më thonë, po ju shë, këni shku largë me shpresë, andaj së nëjë me ju afru të Rahmetillah, nga se me këshpresë, largëoni për Rahmetillah, të barë e këtë allë, andaj nga një n nga së është lërgun nga Rahmeti Allah si pasoja, shpresës e së kotë që e silën më katë dhe papuna. Për. Pika vjusët e ndërru dhe tërë, pas e kuptum definicionin si manifestohet njëtë e përditëshme, dhe disa gjyra që kanë bëjmë me, dhe onë gjykimin shratik për këtë qështje, dhe qëfar pasoja silë dhe shprimin nga Rahmeti Allah të barë këtë anë. Qëfar pasoja silë? ose rëziku nga kjo smundje për shamu, që du shme më mërtuar. E para të nërëzër, që mund të përmenim këto, të on, nga pasojat, nga pasojat e shëmtuarat të këqia të dëshprimin nga rahmeti Allah të varë e kaotare ashtë, të atët kontestimi dhe përgënjështrimi i Allah dhe pejgamberit sër Allahu al-Sallahu. Kjo e rëzikam. Imam Kurtubiu rahimuhullahu ka thon Dashprimi nga rahmeti i Allahut realisht shpie në mohimin dhe pergjënishtrimin e Allahut dhe pejgamberit nga se Allahu në Kur'an ka thon dhe fjala e tij është hak wa rahmeti wasa'at kull shay. Më shire me kapërfir çdo gjë. E ti po thuk nuk e përfir, por ti realisht ti problem me premtimin e Allahu sigurisht se ka mherë apo, por ngafora që manifestohet është kontestimi apo lkundja luhatja ka sheh premtimin e Hunor apo që mund të spihet ditë tek edhe Allahu na fal për gënjeshtimin ashtu që Allahu ka thonë sikurse kau munafikat këto po na keni me bo këtë, këtër, nësë më boku këto na s'mund të më dalë mesai ka sheh premtimin tamam i Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam ndaj kjo është me drejt rreziqeve të mëdha që e godasin njeriu i cili është i kapur nga nga kjo smull japon Prej pasujve të shëmtuara që e siel kjo smundja, të brozër është se dëshprimin nga mshira e Allahut e hapë derën e mëkatimit dhe përhapje se shqerë dhe fesatin të tokë. Nëse rahmeti Allahut e barakotala, i përdorër si duhet, i ekolibruar mes frikës dhe shpresës, aje është që i mbyllë dyrët e mëkatimit dhe i hapë dyrët e pendimit. Mirë po, shpresë e e kotë, nga njëran, edhe dëshprimi të përvar të dyatë sujen ekstreme që dhatë realisht debalansuin 600. Argument për këtë shumë ten, një pëjtyne, aje që se ka maherët. Njëri u që i ka vra 99 vetëm. Parëmëdojnë, kë njëri ka vra 99 vetëm. Dhe isha duke me ndu për këtë numën 99. Dhe, no, pse bashk kamri këtë 99 me vra? Për adhem mi pëvra 7-9 dhe shkon gjuna i malë. Ama interesant, pse të 99 she, i ka ardhë menja për për, pëndima, për? Nuk po thamë që bashkë i shtot, po. Ashtë një mundësia të saktua, apo, se kë, 99%, vetë i ka vratë, dhe me thonë, 99% në konë i keqë. 99% ke pas arsuj, jemi menu që për njërisë që a falë Allah, të e barë këtëra. 9% vetë mi vratë, apo. Edhe me këtë, 99%, ka shkuë të një njëri që i cedri, dhe me hërë, ishe gjëratë në këndrë, dhe në bërë. Po. Kënë thonë, a i ka thonë, A ka هون veç di shniavo. Po mua më mu pandukaun, na sdim çka të filoni. Ai filoni kon haxhi. Po nuk kushtimisht të kon haxhi apo. Do nuk kon burim i mirë dhe basho, po ai sokoni e hoç, sokon dietar apo. A njerëz që nevesh haxhi, kjo të për fes. Ai haxhia ja ka kryer obligimin e haxhit, ai si më shëndin për fes. Ose po shajmo njerëzit që komiekar ose falet, ato janë çështje ose një grua mbulesa është e vesit. Ai mbulesa e ka kryer obligimin fetar, mbulesa nuk është treguar se si din për fes. And edhe ti çdo kush të bëson, do të sajo mashtru, po ti mëso mashtro. Apo, sa e bë kët gabimisht vet. Mështui, apo pikallozë shitash çish më zgjëni. Jo, jo. Ku i zdi jone? Kët shami, kët mjekër, kët namaz, kët kapoç, toji to ikom, ikom punë mi akun kurjon, apo për fes dijon? A... E këta janë shkuan shkollë të filan, po unë kurim haxhin. Ai ka shkuar atje, ai kurë kani ka, çka ke bë? 99 veti ke vran. Po çfarë ska për ti te u, u, u bë? a thamos post pa mutova e ka vrarë këtë. Ka puniçi. Do a bëjë dëshpërimi nga rahmeti i Allahut i ka kushtuar këtij ngrahtit me me me vdekje, po edhe këtij edhe me nivrasje. Uh, a kanë dhundje të bërim kur për shkakun të kushtot, e për ibadet caktuar aftë. Donon badhava ki që xhinon, badhava ki që bën. Kush ka von ty? Në skina drejt mundjes e badhava ki aftë. Nëse Allahu xhallahu ju ka thon badhava ki aftë. Përshamull, e ne adim që mbulesa është obligim për famë në muslimonit. E po së mbulohet. Ose jo qëve së mbulohet. Po a dhe veshët njërë me dërëtit. Nështë atë. Problematike, apo. Me gjithat, me gjithat, këtë mëkat që e bënë, këtë shkirje që e bënë, në guzëllën nëmi thonë që realisht këtë gjendijotja, një e përkuplu si badjohë e fole është të tërë. Që a këtë kjo namaz Po po, ç'është kjo? So Ju sakimi nën dur kit punën. Andaj më po më thon dikujt apo thon për shembull, për më, më tu buka po namazit, jam leu jam ose fal, kjo ai shton namazlit ai pakson. Ai pakson? Ai pakson atë. Du Ngase jo, duhet njëri mëu, atë deri që Allah Na ja ka lënë qenë mialon qenë, as nuk mundem dikujt më a qenë derën më shum, e as më jam qenë më shum, ç'mundun atë. Najë nata ti veç hapë cilim njerëz që Allahu ka thon. Ati ku ka mshël thon mshëlësht. Ati ku ka qelfum qelësh, ç'i kësht e jon apo? Ma juna në emër të, për shembull, çelimeve të mira apo di çfarë, mohon që staforallahu qorti. Ja zgjon kështu apo? Nga sa shtohet, ose më thon diku për shembull në Ramazan, ai cili nuk falet, badjavan xhinan. Ashtu në Umra në Jeruzalem apo Paksoh, Paksoh na më paru eki. Dimni atë se për shembull, të bindur në këtë fjalë, dukesh ajo kohon, s'ngjinan. Pse s'ngjinan? Valla m'ufos po më gjalani era, e më thon se po diova e ka. Për po diova s'po lë të naq. A, do han shikoj. Dëshpërimi, dëshpërimi në rahmetin e Allahut gjende ora. Don i pa vend rëj e habdir me mëkatimet. Jo që e mbyll afton. Sigurisht se ka shëmuar për kët në në shëmbuj të kaluar. Gjithashtu prej prej e uh, uh rreziqeve apo pasojave të rrezikshme taktika që i sjell dëshpërimin nga Mshir Allahu është se kjo smundje, kjo smundje, domethënë e paralizon, paralizon veprën e një njeriu apo e e, e azhison produktivitetin e atij. Njeri i dëshpëruar pikë së, dëshpëruar pikë së, realisht sa ka vci, sa ka prir për, para, për nuk të punë, mirë po i dëshpëruar si pasojë diçka e caktuar, nuk shëmon mëes përpara apo. Nuk shëhon atë. Para mënyrë për shemb, sa so zbulime të mëdha me rëndsi dhe peshë të madhe në historinë njerëzimit apo kanë qenë si pasojë e rrethonave dëshpëruse, po që personat nuk janë ndëzu rrethona ato, po po, nuk e kanë zbëj produktivitetin, po përkundër situatës së zymt e kanë vazhduar produktivitetin apo dhe kanë isë para apo kanë zbulimet kapërua 200 herë për një punë të dështuar apo apo prapë kanë vazhduar. A njerë i dëshprimin në mshirën e mshirën e mbulfa produktivitetin njerët, e, -e, -e, e ullë ambicje, mvullnetin, si kurse... Në luft në Uhudit e dini, kur është përhap përha për lami se ka vdekë përgëmëri sallallahu a.sallam, është përhap për lami se ka vdekë Muhammed sallallahu a.sallam, është përhap lami se ka vdekë Muhammed sallallahu a.sallam. Disë njerës që është kanë qenë të luftu? Në kulmin e aktivitetit të trimit, si kanë qenë luftu, si e kam qenë këta lëndën ul. Unë nuk çka mësoj më toti. Prandaj ka kaluar anëse në vëzhgim. Oh, Jayyan ibn Malik radhiyallahu ta'alahu i ka thonë, "Ma aq'adukum, çka ju ka bue që në ul?" Pse u ul? Ka ndotur fiya rasul. Kutile rasulullah. Ës vra pejgamber sahab. Ës vra do mund të ai bien këtu. Çka më mosson ndonë. Për këna më luftu. Shikoj, trimin e ka kthynë. Të braosë apo aktivisën i ka këtë në pasivitet dhe shprimi, atër e si kanë gjaldhë i ka në nësibënër në sa e shvëra ku mu, që në dhe ju vrëtë të një në a që shvëra i pra atër e pra dhe më thonë nëse sjavlin pas ti me bërë di shka shpaku vdisti pas ti si jo e ka vdik mi, po sjavlin me mjetë njët, njët, njët një paralizum, ato, sjavlen, i paralizum, atër, ju produktiv sjavlin kësë me të njërë dhe i kanë gjaldhë njështë, atër Ose, dinësi, ka aktivizu Ebu Bekri, situatën i fështirë, për në, kërë muslimen, kërë ka vdekë përgëmëri s.a.s. të gjithë armisht e islamit, kanë pëllu kalkulimet e tyre, kushtë farhise me marrë, për tërë. A se ka, ka, ka vdekë këtë në të ashtyri në tumë, kushtë ka më bëj pari, kushtë ka më bëj kështët, kanë pëllu me njëre hon të honë planet e tyre për. Edhe sabët, nërmaisht, kanë, kanë qenë një Çfarë mëri ka un kushton që ka dhënë situata, kushta që u si vra, u vra, kushta që ka vdek, s'ka vdek. Ka shvu tek Zoti veksim Musa alaihissalam ka mukdhim as 30 ditë apo as 40 ditë. E po kjo e ka pau po bëk këtë këtu, këtu në fjalime dekorajuese. Këtë shtëpinë dëshpërim. Dhe tash musliman kanë për produktivitet, kanë për llampë, për energji, jo për dëshpërim. Edhe Kadhal ka thonë, men kan yabudu Muhammeden fa inna Muhammeden qatmat. Kush e ka adhuru Muhammeden? Shprese t'i ka pas t'i dronë me të, aju dek edhe ajle t'des. O mën kani je abudullah, fa inë nëllah e haju nëllah e muht. Atere, kush e ka, në onë, adhru Allah, në Allah është le gjallë, aju nuk dhësë. Pra ndaj, edhe kur vdesin të gjitha mundësit, edhe, po thamë, kushtimesh nëse vdesin, edhe kur vdesin të gjitha shansat, Allah është ka vdek, i në gjallë prapë Allah shansat, i në gjallë, Allah prapë mundësit, i në gjallë, Allah prapë njerëzit. Ma u së të dëshpërë në, në Rahmet në Allah të gjelë e gjelë e lëvën. Me njerës të të shkasht, ama në Rahmet të Allah të më së të dëshpërë. Ma së bëhë dhe ti një një numër më tepër në bankën e pasivistëve, në bankën e të dëshpërore. Jo, për këndër numërit të shtuar në klubin e të dëshpërore, bënuaj qëli, ha, në gjallë shprejës të kënerët, e, nga se rëziku i kështë mundi ë shkatrimin so si e kuadrave sa kuadër prontë kanë të shkatrumin sipasoj këtij dëshpërimi kolektiv që është kaktum popull apo po. dëshpërim sa so njerëz mund të kontaktohen për msim inteligjent mirë po i i i këna mid me fjalë s'ka haj këtu apo bë dia për po shkollosh fjalor vazhdimisht dekurajus dëshpërus apo që realisht edhe kuadrat ka pasur që në tërmun kusht që kamunën me kon janë dëshpëruar nuk mësojnë apo nuk mësojnë nuk lexojnë pse necessitohet që ka që farë rëzikë usilë dhërpinë nga rahmejtë Allah të barë e këtër dhe nëse mesim tari përkunde kësaj ledzan, mësan, vazhdo mëse nga hësë dinë se Allahu të gjende gjelalli hu vëllahi me një fjallë, bëhë, bëhë të bëhë të bëhë së arë kanë rusit o ata qëre qësh kanë rusit o ata në vazhër të bëhë ku ka qenë Jusuf E.S. në bërgë në bërgë për qka u në ja ku në bërgë jakuzun p që të u konë Jusuf ja zëmë, që të u konë, që të u konë, dhe tash me fillu me kalkëlu që është komësime në drusitata, tash Jusuf ja zëmë qëva me, me, me, me pakonë si shumë në pineve, On, këto vla, me që allo më ma qa, la, mama, shpirë të një më apënëse, këto, këta, pështërë më kanë majtë, më kanë garku, tash edhe rajnë për mu, edhe shpifin, edhe i kanë pa argumentet e qarta, e më kanë shtimë bërgë, kët e pa i mësutë i s'ka voksha, a e ka ditë se ka mendru situata. A ndaj ka metë besnika, Allah u gjallë e huala, me mendinë të mirë vazhdimishtë. Si e ka ndrua, Allah krejtë situatën. Ku merë? A ke po, a e nëgjëri Jusuf të zëmë, që shtorë të shku, të poshtë. Veqë të ra, të ra, të ra. Ku e merë të atë pjezën? Ku e merë atë? Quditë është tjafërë? Me një ndërë atë. Një ndë E ka pa mbretëni ondër, e ka shqetësua ondër. Kush e komenton çka bota në njëriën burgër dha ko këtë ditë? Ha ditë komentojë, kokëti mirë, e tani e kanë ndruar Allahuton tërësisht, ajo për Yusufin Azam. Po krejt ai dhënja ka pa horën, para më ndoin të shkon Yusufi Azam në, në në në burg e me konë situata krizë thocis, çka ish bë po më njerëzve? Këshme vdekme mirë në Gauria apo. Si e kanë ndruar Allahuton komplet në pozitivitet, në të mirë njerëzve me një ondër ton. Ka di kush das Cito ato për më sot. Dikush ato gjërat nuk i ding në atë. Andaj nuk duhet njerëmit të zhprur. Nuk duhet njerëmit me ngultfat për produktivitetin. Vazhdo punë. Bohu i mirë ato. Përkundër, nështa të gjitha thirrjeve ançore që s'jan vlen, s'kiçka, janë vlen. Nëse ju për njerëz. Edhe s'jan vlen për njerëz, janë vlen si përgjigje rahmet Allah te barekuta. Sa ai ka thon, "Wa rahmeti wasi'at kulli shay." Rahmeti jam ka përshirë dhe gjithë E ka përshirë Allahu Rahmeti Allah Edhe situatën tonë të Edhe të ati edhe të tijet Edhe gjithë konë Andaj Mi afton me thonë Kun Bëhu Dhe bëhu të aptonë E përsa Allahu këtu përdojrë se vepe Normal Bëhu tini sebeb që Allah e përdojrë Për më nëndëri situatën Bëhu sebeb i Allahu Gjellewan e aptonë Sikur se ka thonë Pegamberi Esa Salam Allahu Që ka një të farë hadithja në bjellë në mes njerëzve të atilë që i përdorë për avrëm dhe i t'jepëtër në në fare posa që me e krije se së sëptër që i në bjellë Allah gjellë në gjellë aljur në mes e njerëzve për asë i tjetër veç me bua Allah në i badet të vënë jo veç kuptip në vazëtë po mesilë të mira, mesilë mesil mirësi, pace, po rahat i mes njerëzve i krienë Allah apo asat për qitë punë të vënë bujt i t'jepët lëtë Allah në që Allah me t i kam mil mes në njerëzve që bime aty me në Mecin realisht në shërbim të asaj që Allah e ka dashur po me dëshpërim fikë çdo shpresë me dëshpërim çdo aftësi bie aftë me dëshpërim çdo produktivitet ngel mbrapo po mirë po nuk duhet më lejuafën andaj nga pasuar tek kthi atë dëshpërimi nga rahmeti i Allah xhallahu ala është edhe humbja e, e e produktivitetit rënja e e e, e moralit dhe dhe ambicies dhe vullnetit dhe në tot e shkuar në ato që ti në e ke e ke kamera. Nga së tur dozër, nasini e hub dëshpërohet shumë në rahmetullah. Mbas kësaj, pas kësaj, kush t'ia kthen shpresën motën? Problema është nga pasojat e kësija është e rrezikshme të dëshpërimit në rahmetullah xhellehuala është edhe e, ndërprerje e këshillimit të ndërsialt nësë njerëzve, dhe rënimi i institucionit të rënëcishën fetar, urë një për të mirë ndarimi nga e kjeqa. Pegambiri sallallatë më ka thëmë, men kalle heleke nësë, fëhua ehleke hum, ose të rëzmetim, fëhua ehleku hum. Kush thëtë, janë shprisht njerëzë, e ka marr fesadi këtuin apo. Ët realisht ky i ka prishaftë. Subhanallahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëriun që realisht me dëshpërim, me rahmet të Allahut, shikon tek njerëz se këta sulëzuon mu i ka përshirë dhe ka kaplu e keqja e bën për gjaxhës për këtë keqje kët pejgamber. Pse unë ju mund të bëj gjuna? A është vërtet që në Islam njeriu është për gjithë për vëllazin? Po. E pse ky njeriu është për gjaxhës për shkatrimin e njerëzve? Nga sa nga sa vlerësimi i të dëshpëruar e ka penguar nga këshillimi. Badja ka këshilloi. Badja fol ti apo? Edhe kur është ndal këshillimi, edhe kur ndërprer urrë për të mirë, ndalimi ka keqja, ndonjëherë njerit shkatron. Normalisht çet njerit prihet, normalisht atë. Nga se të të ngrozur, aty ku është aktiv aty ku është aktive këshilla, porosia, udhëzimi, aty ku është aktiv urrë për të mirë, ndalimi ka keqja. Atë sigurisht e kanë ndjetorët nga nga nga mes i injorandve mohuzve përgnjeshtruesve dalin njerëz që Allahun adhurojnë ata ka shumë këtu që jemi dëshmitar të kësaj ap apo a në sa familjet tona ka qenë të zhytur në komunizëm ata nos besim në ateizëm në forma të caktuara ata ap nga këtu familje kanë dalë njerëz që i binë Allahun sejdë Adorojnë, agjerojnë, të mbuluara, e format për që ty një kanonë, se si pasu e qkafit, nga semit ka qenë kshila, vazhdimësia, libri, parosia, e kështu mëllonë. Ndërsa aty ku vdes kshila, aty ku nuk është gjallë derësi, nuk është gjallë angazhimi, aktiviteti për mësim të njerëzëve, urni për minë, darimi nga keqa, në atë mes, nga gjiri i adhruzve, hoxjallarve, haxjilirve dalin më huas dhe luftarë të fejtë së Allah Gjellnëvala edhe prap në jena dërshmitarët që ta komunisa që kanë dal e që ja u kanë prisht njerës dhe haxjilirin në mezar e pika kanë dalë ta babën hoxje ka pasaj babën haxjije ka pasaj për që të ndalë ta për që të ndalë ta për këse, simi, sa, sa të vëzër, të taifi, që të ndalë ta për që të ndalë ta për që të ndalë ta për që të ndalë ta për që kur e ka pasur që kaon kur për shkatrim Allah ka dorë me shkatrë. E ka ditë Allah çfarë thot pejgamberët e përgjigje. Po mësin për neve. A me shkatu kanë jo. Pse? Zier Allahu. Me kënd i dëshpërua nga gjendja e tyre, çfarë ruzumi këta? Këta që pejgamberin me gurë xujin e për gjokën. Këta që nuk e respektojnë musafirin, këta që bojnë kështu, realisht njerë dëshpërohet. Mëti, më mirë se këta bojnë shër me vetat. Mirë, po pejgamberët nuk ka shikuar me shikim të dëshpërimit. Po më shikim të përqazim të shpresë ndr Ahmet Allah xhallah ora, andaj ka një ose nxirëllon nga xhiri i tyne ata që Allahun e adhurojnë dhe nuk i bëjnë shokun e adhurim. Prandaj nga pasojat e këqija të rrezikshme të dëshprimit nga mëshira Allah xhallah ora është se do do pakësohet dhe zbehet apo edhe eliminohet aktiviteti i ulit për mirë ndalimin nga keqja dhe e këshillimit apo. Gjithashtu të ndrëzor për pasojat e këqija është se ë sikurse aludua pak në fillim, nga pasojat e quje e e e, e dëshpërimit nga mëshira e Allahut është se njeriu pastaj ka analizata përgjessuara, ka çështë të përgjessuara. Çish. Për shembull, njeriu ka pasni pro nis ni ni ni ni ni provoj të kërcejë me dikën. Sigurisht se ka. Faut krejtë që si bo. thon krej Body horror, unë bo. dëshpërimi realisht e stil në padrësi, nzullon nga njerëz vetë në prem nga përfitimi nga të tjerë që uni konsekuencën e kështu më rënë. Edhe po një familje mund me konë njerëz, mirë po. Njëni me konçut, të po, më konkretë të çka po thosh, ç'në familjes subhanallahu. Ka njerëz që smallën për familje deli keq i tillë që thosh, "Ky as ka rënë në qytet me këtë, s'në një familje." Mundonin kështu. Apo e thash dikush marr me për zopë. Po. Së të mirë këta heq se filoni. Po filonë gjiththo, po pse po për zopë apo? Unë dëshpërimi Dëshprimi banë që njëri me o përgjithësime të gabuara madjet pa të padrejt apëto. Njëtë ashtët prej, në mon, të fundi që du me përmenë, pasojave të shëntuara që i sielë dëshprimin në Rahmetën Allah Gjelleware është se i aprish njëri jutë do të tëtë sistemin e përceptimi dhe koncepte apëto. Dëshprimi është virus që i aprish sistemin e përshambul apëto. Këpon njëri njëri Të nërëllë, zërë, njerë është i pachënru shumë, njerë i kundët, pas aje që është stabil me besim në landën gjëllëvala. Që Allah kërëmë, inë në insani këllika hëlua, idha mesëhu shërru, gjëzua, o idha mesëhu lëkëru, menua. Që kjo njerë i lëvizë. Qër e ka planë? Dëonë, pak uh, fatkecija, e ka panika. Kur e ka planë e mira e ka plan kooperacioni apo. Nuk është stabil. Kur është situat vërtet e ka panika dhe thot me bumi apo Allah o sa kam me çkepun ka këmbëllon. Kur ti kur ti -ja e ke apo Allah nuk e nuk është stabil apo. Pas me uzim të llogjet e volar. Pandaj njeriu për shembull e ka po, pa kur është mirë situata e mirë thot ë uh, për dunjën ful mirë apo e koncepton dunjan si veni mirë. Apo, ka të mira, ka të begati, mund nuk e një lunë tërë. Pse? Pse ta shikon nga këndi i, i begati sa dhe. Nëse njëri, përshembul, shpravohet, shgënjit, dëshprohet, nuk, nuk fnet me të njëti në koncept për dunjan. To, s'kohen këtë dunjan, që ata pe i gamberëm se ka dosht, s'falke që se ka dosht, përri ka pasë përnë mira përnë. Ta ës'falke se ka dosht apërnë don indron indron çëshet dhe kuptimet konform disponimit atë. Prandaj, nëse njëri për shembull të ndrozor shikon në dunë nga nga çaria që ka shkaktuar një fatkëcie e caktuar. Koma po dunë ngul fat të dvol. Për shembull, të nëse nëse keni shtëpi dhe ka dritare. Atë po edhe do me po njërin nga dyritorja që ka ka atje, bukuri i qenë atje. Po nuk shiko nga dyritorja, po aty në muru bu një qarje, një qarje e damshme. A të do me po nga qarja, nuk shë, ma shume shë qarjen se që shë pamin, a po këpëtën? Edhe këpëtën që me ku një parahatërë, mi pak nashën me pamin atën. Nësë nëse delë të këdyritorja, s'ka qarje, e ka qasin e hapën me padu njën, e shë në brysh e gjelëbërimin atën. Në aspektin e natyres, është shumë dundon e kundërtun dundon nga çarrjet e shkaktuara si pasojë e dashitimit tona, polemitonë, dëshprimit ton. Edhe këtu pastaj na, na ndryshon sistemi i kujt i i perceptimit i koncepteve, ose për shembull, ose thash vlerësimi të njerëzve për shembull afton, sigurisht përgjithësimet e shumë të tjera fun ose njëri përon ka koncepte të caktuara të ndërtuara në brendin e tij që në bazë të këtyre koncepteve e kupton dunjan, e kupton tjetrën, e kupton begatim, e kupton sprovën e këtij rrugë. Edhe varet nga burimi i koncepteve, pastaj ka edhe edhe ka perceptimin për rrethovën. Na përshaqum burimi i koncepteve do na ku është ju jo disponimi i on, ju jo përvoja jon, por roshht fjala Allah dhe fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj atëto më thυj për me dhe rsu. Edhe kur je, prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në duanë një urçë ka bëu. Wa es'aluka el kasda fi el gadabi wel ridha. O Zot më mundsa, shikoj, pejgamber ka thon kështu do, o Zot më mundsa, që të jem i matur mesatar, edhe kur jam i lumtur, edhe kur jam i dëshpëruar aftë. Mos të më bën më deballansuar lumturia pa as në, në më deballansuar. Domagon dëshprimja, përshgjimja, po përshprova po të saktuar dhe, nukon i balansua dhe. E nëse njeri është i dëshpruan nga Rahmeti Allah, realisht ka mu debalansu më u qërglu sistemi i përceptimin, i konceptive ti, i kuptimive ti në Parisia, si kurse ndodhë të njërë në, në, në Parisia. Nuk shuaj një qëndë mirë nuk ishe, por ëshe vetëm të kjeqen. Si kurse ka thonë peganberi sallallahu sallam, ju besiru ehadukum, dikush për juve, apo, Domthon, ju bëpsru ahdukom an quzha fi ayn akhihi, me kushbebe asha, me thërmi me sy të lot vet, a nuk asha, nuk asha, trukungun e, e pavës para synit vetave. Çrryllim perceptimave. Nuk e nuk ka as vet kritik, gazet vetësh e pozitiv, po tjetër kanë problem, tjetër kanë gabim. Kjo është çrryllim në në analizë dhe në perceptime. Prandaj, nga rreziqet që i shkaktojnë domthon dëshpërimi, nga rahmet e Allahut është edhe çrregullimi i sistemit të koncepteve, perceptimit të gjërave dhe kuptimit të rrëta të tjera, që më iafton kjo vallai rrezik për jetën e njeriu. Do të çojmë disa prepikave që kanë bënë me deshën sonte, do të vazhdojmë atutje inshallah edhe më përmendën e shkaçeve edhe të tjerave pikave që kanë më në katim. Allahu xhallahu na ruajt nga këto smundje dhe të tjera smundje të zemrës dhe Allahu na mbron që si do të kuptojmë rasti duat dhe ti me të ushtyr me shpresë, si duat në mshirën e Allah te baraka la gjonimin dhe lart dëshpirimin. Me kaç po thefon zonat e thjeshta sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam besim e gjithë